Capitolul 5. Îndeopște se aude că la voi de desfrânare și o astfel de desfrânare, cum nici între neamuri nu se pomenește, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său, iar voi v-ați semețit în loc mai degrabă să vă fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a săvârșit această faptă. Și eu, deși departe cu trupul însă de față, cu Duhul, am și judecat ca și cum aș fi de față pe Cel ce a făcut una ca aceasta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi și Duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, să dați pe unul ca acesta satan spre pieirea trupului, ca Duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus. Semeția voastră nu e bună, oare nu știți că puțin a luat dospește toată frământătura, Curățiți aluatul cel vechi ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat, căci paștele nostru Hristos s-a jerfit pentru noi, de aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicreșugului, ci cu azimele curăției și ale adevărului. V-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații, dar nu am spus, desigur despre desfrânația acestei lumi sau despre lacom sau despre răpitor sau despre închinătorii la idoli, că și altfel ar trebui să ieșiți afară din lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecați cu vreunul care, numindu-se frate, va fi desfrânat sau lacom sau închinător la idoli sau cărător, sau bețiv sau răpitor, cu unul ca acesta nici să nu ședeți la masă, Căci ce eu ca să judec și pe cei din afară, însă pe cei dinăuntru oare nu îi judecați voi, iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu, scoateți afară dintre voi pe cel rău.